Марина нетерпляче обвела поглядом залу. Їй не подобалось, коли чоловіки забували про неї, зосереджуючись на власних переживаннях, бо вона ніколи не відчувала в собі покликання когось утішати чи заспокоювати. Втішати і заспокоювати мали її, бо саме вона була надміру Вразливою і мала слабкі нерви. Так привчив її Валера, який, крім окремих спалахів ревнощів, що відбувалися з регулярністю раз на півроку, центрував свою увагу навколо маринних примх і забаганок, ніколи не навантажуючи її своїми проблемами. Кафе виблискувало великою кількістю новорічних гірлянд. Полиці з напоями прикрашав пухнастий срібний дощик, а від стелі до підлоги тягнулися низки різнокольорових дрібних ліхтариків. Колись у дитинстві Марина дуже любила це миготіння. Ліхтарики загорялись по черзі і завжди можна було передбачити який буде наступним. Проте від довгого споглядання починало здаватись, що то відбувалося випадково. Раптом теж не випадково. Її обпекло єдинологічне усвідомлення. Труба, Миколко, це ж виходить, що в поганька лишився спільник і для хлопця це все і досі має бути актуальним. Вона несвідомо підтисла під себе ноги. Мій список фігня. За десять років люди геть позабували дрібні образи. Але не вбивство. Облиш, криво смихнувся червичний, підкорюючи тремтячими пальцями сигарету. Пацан десять років «Богу дякую, що йому не надавали гарячих. За що йому мстити? За те, що і його не вколошкали? Як хочеш, а мені треба пошвидше, до паньків!» Підхопившись, збуджено вигукнула вона. «Марино, ви нічого не забули?» Не помітивши іронії, Марина вдячно Хопилась за сумочку, проте Микола глумливо кивнув у бік кінозали. У нас діти кіно дивляться. Марина приречено гепнулась на стілець і роздратовано загарчала: "Труба, коли скінчиться цей клятий фільм? Десь за годину". Послужливо глянув на годинник черевичний. "А як же, султанчик?" «До нього ти не підеш?» Я вчора весь вечір у пацанів розпитував про нього. «Весь вечір?» – вона фиркнула. Хотів сказати «до ранку». «Микола, ти надто любиш це діло. Дивись, не спися». Її влаштовувало в черевичному все – зовнішність, уподобання в одязі, вона теж любила яскраві кольори і лейби з перізвищами відомих дизайнерів. Невичерпні жарти. Приємною дрібничкою були його продуктові крамнички. Марина не поважала злиднів. Але алкаша їй не треба. і слід було одразу поставити муколу перед фактом. «Марина, ти до мене несправедлива». «В мене для тебе теж дещо є. До паньків краще йти увечері». Микола зі смахом затягнувся, милуючись собою. «Зранку вони на обстеження в онкоцентр поїхали до Херсону. Звідки знаєш?» Розвідка донесла. «Від захоплення в Марини відвисла щелепа. Рахунок був рівний». Він теж зміг її вразити, повернувши і гідність, і від того Микола остаточно очуняв. Марішо, слухай мою команду: ти до вечора сидиш удома, спілкуйся з родичами, а може, і дядько Сергій ще щось підкине, а я займусь султанчиком. О сьомій заїду по тебе. Сперечетесь. Не було сенсу. То був найліпший варіант. Тепер, коли Марині здавалося, що винного знайденого, в неї не було бажання пхатися до пана депутата і хитрими способами вивідувати, чи не здогадався той, хто свого часу нагородив його розкішним венеричним букетом. Куди цікавіше було поміркувати над тим, хто міг бути другим гвалтівником. Та тут, на жаль, усе було непросто. Поганька хлопці недолюблювали. Отже, визначити його найкращих друзів чи хоча б окреслити коло його приятелів не вдавалося. Радше за все той другий опинився у ту ніч Зґвалтування в компанії панька випадково, і це зводило шанси його вирахувати практично до нуля. Дорогою до Каховки вона попросила черевичного не підвозити її під будинок, щоб мати змогу прогулятися містом свого дитинства, вочевидь, не розуміючи бажання гуляти пішки. Сльотним вітряним днем Микола висадив її з Марисою під колишнім будинком культури, і, взявши дочку під руку, Марина попростувала через парк додому. Вони давно не гуляли вдвох. І непривітний парк, що зустрічав пламаними облізлими лавками і занедбаними безлистими хащами. Нагадав ті часи, коли вона так само мовчки везла маленьку Марисю у візочку. Тоді між ними існував той фантастичний зв'язок, який з'єднує матір з дітьми. А тепер дівчисько, яке незграбно перескакувало калюжі, забризкуючи поділ марниного пальта, видавалось відчуженим. Підкореючись у гострому спалаху материнської любові, Марина вхопила і до болі стисла тоненьку ручку. Сонечко, а ти хочеш залишатись у бабусі? Чи повернешся зі мною? Не знаю, мамо, як ти скажеш. Байдуже потисла плечами дочка і так само безварвно додала. Дивись! А мы тут не одни.